Син Анкея очолював їх, володар Агапенор. Вів шістдесят кораблів він. Аркадських багато на кожнім, воїв було, в ремеслі войовничим обізнаних добре. Ці кораблі добропалубні, владар мужів Агамемнон, сина Трея їм дав через море пливти винно темне, Дбали не дуже самі, бо вони про діла мореплавні. Ті, що в бупрасії, і ті, що в еліді жили божественні, хто від герміни і аж до мірсіна найдальшого міста, до оленійської скелі, Алесія край населяє, мали чотири вожді над собою, і десять за кожним бистрих пливло кораблів. Де багато містилось епеїв, а на чолі їх були Амфімах і Талпій синове, перший к театів, а другий Еврітів, акторові внуки, третім вождем був могутній діор Амарінка, потомок. Врешті четвертим був вожаєм Поліксен Боговидий. Син владаря Агасфена що сам від Авгея походив. Хто на Дуліхії жив на святих островах Ехінацьких, в морі широким далеко розкиданих проти Еліди, Мегес у них за начальника був до Арея подібний, син Філея-комонника Любого Зевсу Філея, що на Дуліхій із гніву на батька колись переїхав сорок до троєї з ним прибуло кораблів чорнобоких. Був Одіссей, вожаєм, кефаленян, душею великих, тих, що жили на Ітаці, Інеріті, трепетно листім, що в Крокілеї жили, і Егіліп населяли скелястий, тих, що оселю свою на закінті малий насамі, і тих, що прилегли до цих островів суходіл, населяли. Був їх вождем Одісей, умом до Зевса подібний. Разом із ним дванадцять пливло кораблів рудощоких. Син Андремона Тоант привів Етоліан з собою, тих, що плеврон населяли, хто в Олені жив і пелені, і тих, що в Калхіді приморській і в горах жили калідонських, тож не було вже синів одважного духом Ойнея, вмер, бо й сам він уже, і Мелеагр не живе русокудрий. Отже по всій етолії тоантові влада припала, сорок до троє з ним прибуло кораблів чорнобоких, і до списоборець Славетний Вождем був у тих, що у кносі жили і обведені муром гортіні, в лікті, мілетій, лікасті, що скель білиною сріблиться, в рітії й фесті, великих містах, населених густо, і інших усіх, що мали на кріті стограднім оселю, і до меней уславлений списник вождем був над ними. Та Меріон на вбивцю мужів Еніалія схожий. Вісімдесят вони вдвох привели кораблів чорнобоких.